Твердохліб не відповів. Не питаєте? Знов звернувся до нього Іванко. Не питаю, тремтячим голосом прошепотів твердохліб. Не питаю, Іванку, не звик. Який там онучок у мене? Побачите. Побачу, зітхнув твердохліб. Коли? Я й прийшов сюди, сказав Іванко і замовк. Як це сказати, я й прийшов сюди, щоб. І швидше усіх цих прогнати!» «Прогнати?» – здивовано спитав хліб. «А як?» «Розповім, Даниловий, скільки тут війська, а він збере своє, та щоб більше було вояків, тоді ударимо». «Зятю, мій дорогий, кипить серце, чи довго бути руським людям у неволі? Приходь тихучий, прийдемо». Вони довго говорили, Твердохліб розказував десь скільки угорського війська. У Галичі, Кріпості, в Підгородді, у Волостях. Сам не бачив, у Волостях не був там, а люди розказували, і я тобі кажу. Іванко все запам'ятовував, перепитував, щоб не забути. І вже збирався йти, та його затримав твердохліб. «Зачекай». Це ж хліба тільки сьогодні повечеряти, а, а на дорогу треба. Сиди тут, я хутко збігаю. Іванко замислився, схилившись спиною до дерева, і не помітив, як на твердохлібову садибу прошмигнули дві постаті і притаїлися за хатою. Твердохліб вийшов з торбою в руках, постояв, прислухався і попрямував до Іванка. Він, як і зять, вважав, що ніхто не стежить за ними, і йшов поспішаючи, не оглядався. За кілька кроків від Іванка він спотикнувся об камінь і випустив з рук торбину. Іванка схопився. Шукаючи торбинку, твердохліб нахилився, і в цю мить на нього накинулося двоє. Іванко збагнув, схоплять твердохліба, і всі загинуті твердохлібі Ольга і Лилюк. «Добро і двоє, з ними можна поборотися». Іванко пророжогом кинувся до них. Почулося злорадне хихикання. «Дочекалися ми, отаку От птицю піймали!» І той, хто хихикав, простяг руку, щоб схопити Іванка. Твердохліб уже лежав на землі, притиснутий другим. Оце й допомогло Іванкові. Він міг вільно орудувати мечем, не ризикуючи в темряві поранити твердохліба. Тільки до нього простяглася рука невідомого, Іванко, подавшись трохи назад, з розгону рубнув його мечем. Той важко посунувся в бік. Другий не встиг допомогти своєму. Іванко, боячись, щоб не зачепити твердо хліба, не рубав, а так само з розгону штрикнув мечем свого ворога. Прислухався, не ворушиться. Значить, рука не схибала. Твердо хліб схопився до ноги, оглянувся. Іванко торкнув його за плече. Тікати, швидше тікати, а то наскочать. Не наскочать, вони вчора й позавчора удвох приходили. Хотіли всі гроші собі забрати за наші голови. Обіцяв Бенедикт по десять гривень тим, хто тебе спіймає. Тоді нехай ми не звідси, відтягти. Відтягти, неодмінно відтягти, бо знайдуть. І загинули ми. Куди відтягнемо? В Дністро. Давайте мотуз. Твердохліб збігав до хати і приніс дві мотузки. Іванка вже оглянув обох. Мертві, не дихають. Він спитав Твердохліба, хто вони такі? Той, ще реготав, то тіун, судиславів. А другий, хтось із Угрів. Він не Людомира. З нівом відповів Твердохліб. Тобі йому дорога собаці. Хотівши й тебе продати. Певний якийсь їхній А Тіун, це ось собака. Людям дихати не давав. Вони прив'язали до тілуна та його супутника каміння і безшумно спустили їх у хвилі Дністра. Тільки після того, як вибралися до місця пригоди, твердохліб відчув біль у лівому боці. Помацавши під сорочкою, він виваєвся. «Хот, свірюка, таки ножем різанув мене в бік, та нічого засохне». А тепер біжи, щоб хтось не побачив, бо тоді йти і ми пропали. Всі сліди я тут розкопаю, все землею засиплю. Нехай шукають вітра в полі». Вони обнялися і кріпко поцілувалися. Іванко поспішив до лісу. Не довелося Іванкові довго затриматися вдома. Не встигла надивитися на нього Роксана. Через два дні після повернення його з Галича Від'їжджав посольство до Новгорода. Завжди був заклопотаний Іванко, а тепер тим паче, збирав усе своє ковальське приладдя в дорогу, бігав до сусідів ковачів дещо позичати. Тільки пізно ввечері, коли лишилися удвох, коли вже й Ростиславик заснув, змогла Роксана поговорити з чоловіком. «Ех ти, буря, ти мій!» – пестила Іванко Роксана гладала його непокірну голову, цілувала в очі, в губи. «Куди ти летиш знову? Візьми послухай!» Брала його руку, прикладала до своїх грудей. «Чуєш, як серце моє болить за тебе?» Іванко припадав вухом до Роксанних грудей, прислухався. «Чуєш, Іванко, як б'ється воно?» «Чую!» – відповідав він і закривав їй рот палким поцілунком. Не могли наговоритися вони, хоч би два дні, дві ночі підряд розмовляли. Роксана не скаржилася вже на Іванкою мандрування. Така вже її доля, мабуть, що полюбила цього гарячого хлопця. Що вона може вдіяти, коли Іванко ручко летить уперед, йому б їздити їздити, їздити? Як він зрадів, коли, прискакавши з Галича, знав, що йому належить їхати до Новгорода. Таким схвильованим бачила його Роксана тільки тоді, коли зустріла з Теодосієм на шляху біля Володимира, перед їхнім весіллям. Отакий вогонь горів в його очах, отак він обіймав її і не відпускав від себе ні на мить. «Їдеш, Іванку!» – цілуючи його, говорила Роксана про свої тяжкі будні –